Лають і київського і князя і Галицького за те, що покликали сюди даремно. Коли отроки повідомили, що прибув Мстиславу Далий, господар наказав кликати всіх у Гридницю. Ніхто не йшов першим, не хотіли кланятися київському Мстиславу, нехай не думає, що йому підкоряться. Мстиславу Далий оглянувши всіх, Покликав хана Котяна і першим вступив на ганок, а за ним уже рушили всі. Тихо входили, віталися, і мовчки сідали на лавах. Стеславу Олялий підійшов до Стеслава Романовича і почоломкався з ним. Господар оглядав прибулих. Двадцять три князі сиділи тут. Непомітно метнув погляд ім Стеславу Далий Радий був, що зібрались докупи. Був тут і Мстислав Святославич Козельський, і молодий ростовський князь Василько Костянтинович, і князь Курський Олег, і молоді князі Данило Романович, Михайло Всеволодович і Всеволод Мстиславович, син київського князя, князі Чернігівський, Переяславський, не приїхав Владимиро Суздальський великий князь Юрій Всеволодович. Вважав він, що не личить йому, людині з титулом великого князя, їхати до занепалого Києва. Та й не любив він Мстислава Удалого, свого давнього недруга. Не забув бої новгородців з Владимиро Суздальцями. Князівські чвари... Були вище почуття небезпеки навислої над руською землею. А від цього тільки страждання простому людові, нещасному смердові. Не схотів Юрій Всеволодович зустрічатися з князями. Куди кличуть великого князя? До Києва, до того города, що давно перестав бути стольним». Докладно оповів гонець усе, що знав про татар, і князь Юрій звелів ростовському князеві Васильку Костянтиновичу виїхати до Києва зі своєю дружиною. Мстислав Романович почував себе ніяково Він розумів, що князі не захотять слухати його. Та й мова про війну йшла, а він не був воєком. Тихий, смирний, схожий на йумен більше, ніж на князя. І борідка в нього така ріденька і голос простуджений, хрипкий, очі маленькі, невиразні. Вийшло так, що почав говорити Мстиславу Давий. Дякуємо усім вам. Кликали вас сюди Мстислав Романович та я, просили приїхати до нашого старого Києва. Як він на чолі усіх князів стояв, то й поважати його треба за його славу колишню. — А чого ти про славу ото нам мовиш, голову забиваєш, — почулися голоси. — А я думаю, як я поважаю Київ, то і кожен князь руський поважати мусить, — спокійно продовжував Стиславу Далий. Ти про половці оповідай, — знову перебили його. — Я про все скажу. Тільки довше говорити буде, якщо мені заважати будете. Хоч і просив князь Мстиславу Далий спокійно сидіти, та його не послухали. Так він і продовжував серед галасу. Я й про половців скажу. Та що про них говорити? Ви й самі все знаєте. Хіба ми приїхали сюди про половців говорити? Про нашу землю треба слово сказати, щоб від ворога незнаного оборонити. А чого ти про нашу землю мовиш? Коли на нас не нападають, нехай половці самі відбуваються. Чого тобі треба від нас? Хто тобі просив? Посипалися вгідливі запитання. Мстислав розсердився, голос підвищив, і без того гучний дзвінкий. Ех, хто там говорить так? Я мислю, нехай половці відбуваються. Але я кажу, що татари загрожують не якомусь князеві а тому народові, який у князя живе. А як на людей нападуть та поб'ють та полонять їх, що князь без людей робитиме сам? Гаміру вщух, і тепер уже Мстиславів голос покривав усі балачки. Я думаю так, що з половцями нам сваритися нічого. Невже ви хочете, щоб вони до татар перекинулися? Вони й самі ще воювати будуть, «А нам-то виходить дивитися на них!» Він глянув на всіх. «Та їх же розіб'ють, а потім і до нас прийдуть!» «Не підемо! До нас татари не дійдуть, побояться!» «Нехай князь Мстислав свого тестя обороняє!» «І чого цим Мстислав буде нам указувати? Самі знаємо, що робити!» Голосували гості. Стеслав Романович підвівся і, почекавши, Поки всі заспокоїлись, почав тихим голосом: Правду каже князь Стислав Стиславич попросили ми вас сюди, або разом домовитись проти супостата виступити. Та й йому не дали закінчити знову почулися вигуки. А як здобич ділити будемо чиним Стеслав буде нам указувати? Треба, щоб усі порівно одержали. Вимовив ніяковом Стеслав Романович. Довго сперечалися князі. І не про те думали, щоб ворога бити, а сварились, бо не хотіли один одному підкоритися. Стеслав удалий, хоч і знав, що неприхильний до нього Стеслав Романович через сварку за Київ. Все ж вирішив лагідно з ним поводитись і, нахилившись, прошепотів, щоб інші не чули. Важко буде. Не про те говорять, не про те мислять. Здобич. Наперед ворога слід роздушити, а здобич сама в руки піде. Хвилюючись вигукнув молодий запальний Василь Коростовський, щоб подумали про те, як полки разом вести, та його не слухали. Довго ще сиділи князі в Гридниці, але ні до чого.